Коли він повернувся до Києва, в нього рвали фараонів із рук всі ті, хто ще недавно перекреслював його п'єсу і радили авторові навчитися писати. Фараони тріумфально пішли в Україні, а далі і в інших республіках. Камбоджа, як мовиться, проснувся знаменитий і швидко став багатий. Ось так сталося. Його поцілувала фортуна. Він розповідав, що прем'єра вистави разуразно переривалася оплесками, а коли все скінчилося, зала заревла Автора! Автора! Він вийшов на сцену і кланявся, кланявся, кланявся і витирав сльози, що текли й текли з очей. А публіці це подобалось, і вона все не відпускала його зі сцени. Нарешті вся трупа з автором у ресторані, де для них уже накрили столи. За непорушною традицією – Прем'єра обмивається. Спершу тости, сповнені високої риторики. Мовляв, вип'ємо за народження українського Шекспіра, за його видатне творіння, якому судилося жити у віках. Коломіць зізнався, що від ніяковості мало під стіл не заліз. Але далі пішло, як воно завжди є. Присутні швидко забули, з якого приводу тут вони зібралися і хто сьогодні іменинник. До Коломіця підійшов якийсь тип і сказав, що він винен купу грошей клаці. «Який? Клоаці!» – обурно запитав автор. «Не клоаці, а клаці!» – пояснив йому. «Клака – це команда людей у залі, які весь час повинні починати хвилю оплесків, кричати «Браво! Біста! Автора! Автора!» Це їхня робота. І їм за це платять коштом автора. Важко зітхнувши, Український Шекспір відрахував названу суму. Потім якісь типи причепилися до нього, допитуючи, чи це його взяли в театр на амплуа коміка. Коломець, майстер містифікацій і розіграшів, охоче це підтвердив. Обурений типи підскочили до якогось діяча і стали шарпати його і штовхати. Він, мовляв, обдурив їх і не взяв у театр їхнього протеже. Забряжчав на підлозі... Посуд зі столу, биті тарілки, фужери й склянки розліталися на друзки, викликана міліція швидко втихомирила ініціаторів інциденту, заламавши руки за спину, їх потягли, як кажуть, у такому разі, у відомому напрямі. Бенкет на честь успіху українського Шекспіра йшов до фіналу, все було випито й з'їдено. Публіка грубками полишали ресторан. До Коломійця підійшов офіціант із блокнотом у руках і почав підраховувати. Сума наросла чимала, а ще треба було доплатити за побитий посуд. Драматург витяг із кишені паку грошей, що їх акуратно перев'язала дружина гумкою, і повільно, мабуть внутрішньо здригаючись, громадив перед офіціантом. Йому ж після всього лишилося кілька купюр. Учорашній крес Знову став неїмущим Олексою Коломійцем. Отепер він допевнився – мистецтво вимагає жертв. Прикинув – у нього ще нашкребеться, чим розрахуватися за готель, а от на дорогу додому не лишається. Замовив телефонну розмову з загребельним і пояснив йому ситуацію. Той утішив – не журись, тепер гроші до тебе потечуть рікою, і послав телеграфний переказ. Український Шекспір уранці прибув на Київський вокзал. Настрій у нього був двоїстий. З одного боку почувався тріумфатором, а з іншого гриз неспокій через те, що нічого і замовленого своїм життвом, не купив. Домашні теж були розгублені. По радіо вже передали про успіх фараонів, і це піднесло їх на дусі, бо вони зрозуміли, то успіх не тільки моральний, він пахне й серйозними фінансовими перспективами. А от чому наш автор повернувся без нічого з їхніх замовлень? А в українського Шекспіра просто не було сил пояснити їм, що й до чого. Надто багато всякого звалилося на нього за ці кілька днів, і йому просто треба було прийти до тями. Мабуть, йому здавалося, що все це відбувається не з ним. Та це відбувалося в його житті. Фараони стали чимось подібним до виверження вулкану. Почалося коломійцеве сходження до вершин слави. Його чекали сотні виходів на сцену, світлою Пітерів після кожної прем'єри. Якою була його популярність, яскраво свідчить такий факт. Фараони в столичному театрі імені Івана Франка було поставлено понад 800 разів. Це ж тільки фараони. І тільки в одному театрі. Автор недолугої книжечки «Оповіданнячок Біла Криниця», виданої 1960 року, за 3-4 роки став одним із найвідоміших українських письменників. «Чебрець пахне сонцем, спасибі тобі моє кохання, келих вина для адвоката, горлиця, перший гріх, за дев'ятим порогом, голубі олені, дикий ангел. Цей перелік буде значно довшим, якщо в нього внести всі його п'єси, коли він їх понаписував». Він зовсім не уявлявся за письмовим столом. Тепер Коломієць був уособленням щасливчика долі – Краще чи гірші були його п'єси, але в нього було голосне ім'я, котре з пререченістю невільника працювало на нього. Апологетичні статті в пресі, монографії, дисертації, ордени, премії, великі гроші, соціальний статус. Ну хіба може людина допустити думку, що колись усе це скінчиться? Але зіктранзіт Глорія Мунді. Він не пережив своєї слави. Вона зовсім одвернулася від нього в останні роки життя. Він це розумів, але тримався так, ніби нічого не сталося і ні на що не нарікав. Мені з сумом згадується, як троє пацієнтів Феофанії сходяться після обіду в Альтанці, серед розквітлих яблунь і про щось, гадаю, зовсім не істотне, бо нічого з того не осіло в пам'яті, говорять. Ті пацієнти Олекса Коломієць, Володимир Бровченко і я. «Я лікую пневмонію. Бровченко в кардіології. Коломієць лежить у хірургії. У нього рак. Він знає про це і спокійно розповідає нам, які екзекуції ще має пройти. Бровченко втішає його. Є чимало випадків, коли людина вижила після таких операцій. Коломієць відповідає йому якимось сумним жартом. Він тримається справді мужньо і не втратив обличчя перед лицем смертельної загрози». То був час, коли вже тільки поодинокі п'єси вийшли вже в поодиноких периферійних театрах. Горбачовська перестройка знесла зі сцени ще популярний вчора репертуар. Нові ідеї, нові лозунги, нові імена, нові п'єси і романи. А все вчора популярне чи фаворизоване опинилося далеко за Маргінесом. Багатьом здавалося, починається зовсім нове життя – і там у ньому буде все добре, бо самі по собі зникнуть усі проблеми, а тому треба якнайрішучіше відхреститися від усього старого». Запам'яталося виразно під час котрої з наших тодішніх розмов, в оточений хмаркою яблуневого цвіту Альтанці, коли ми висловлювали гіпотези про те, що і як тепер буде, Коломець сказав, буде те, що й було. Коли він помер, я був у Канаді і не міг потрапити на його похорони. Сталося це в листопаді 1994 року. Як заповідав Олексій Федотович, поховали його в рідному селі Харківці поблизу Лохвиці на Полтавщині. Вже після його смерті я довідався, що він ініціював спорудження меморіалу Скорботи для увічнення пам'яті жертв Голодомору, який було відкрито неподалік Мгарського святопреображенського монастиря поблизу Лубен на Полтавщині. Зникло ім'я творчого суперника коломійця Миколи Зарудного, чоловіка загалом доброзичливого, якому також симпатизувало чимало людей. Веселий, щедрий, не менш товариський закономійця, він ніколи не був там, де когось розпинали чи зацьковували, завжди тримався гордо і незалежно. Я не був із ним аж так близько знайомий, однак неоднораз доводилося спілкуватися, коли готував до друку в газеті його статті. Завжди елегантно одягнений, спокійний, навіть у тих ситуаціях, коли інші спалахували, він прихиляв до себе, бо особливо вирізнявся в середовищі розбурханих творчих амбіцій, де багатьом здавалося, що його недооцінюють або затирають, і вони у відповідь починали діяти літтями. Петро Осадчук розповів мені таку комічну, але дуже характерну для спілчанського середовища історію. Осадчук, як член, здається, редакційної комісії, складав список померлих між з'їздами, яких належалося вшанувати на викритті цього з'їзду хвилиною мовчання. Аж тут до нього в кабінет ускочив кучматий і завжди озлоблений тим, що ніяк не міг повінчатися зі славою, і тим, що критики або не помічають його, або таки критикують, прозаїк. Лихий на весь світ, а особливо на своїх колег,